Ha azt látják, hogy gyöngyőzik a homlokom, <kül> az azt mutatja, hogy meleg van, és nincs elég kondicionálás, és sminkes sincsön. Jó reggelt, és amikor ezt a beszélgetést nézik, hallgatják, akkor lehet, hogy jó estét vagy jó napot lesz. Ne felejtsenek el feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, és legyenek szívesek, annak érdekében is kövessék és lájkolják a Facebook oldalt, mert az lesz a közeljövőben, sőt, talán már most is, a Kejfej üzenőfüzete. Tehát itt lesznek azok az üzenetek, amelyek aktuális dolgokról értesítenek. Egyben megjelennek rajtuk olyan videók, amelyek korábban nem, amelyek kommentelhetők, lájkolhatók, like megnézhetők, komment és lájk like nélkül, ahogy ezt a korszava diktálja, ami majd a megjelenő kommentek moderálását illeti, ezzel kapcsolatban tegnap elkövettem egy írást, hogy elolvassák, akkor az mérvadónak tekinthető. Nem beszéltünk hónapok Úta, úgyhogy egy olyan beszélgetésben, mint ami a kfj Jancsiban van, Winter Montes Zsolt, a KDNP Fidesz frakcióvezetője, fővárosi közgyűlés van a vonalban. Mégis csak azt tudok megkérdezni, hogy hogy tetszik lenni, hogy van a család, hogy telt a nyár. Köszönöm szépen, és úgy tűnik, hogy az rendjen most, ma reggel áll a helyre, mert hogy eddig a gyerekek ugyan jártak iskolába, de beszélgetés még nem volt. Úgyhogy most, most, most kezdődik el úgymond igazán a szezon. <gül> Én letettem a lantot, talán nagyobb mértékben is, mint korábban ezen a nyáron. Ön megengedheti -e magának objektíve vagy szubjektíve, hogy letegye a lantot, vagy sem? Hát ha fővárosi frakcióvezetésről beszélünk, akkor annak a munkája és az azzal való frakcióvezetői foglalatoskodás is azért igazodik a közgyűlés munkarendjéhez. És a közgyűlés... Ami talán szeptember végén lesz, majd legközelebb. július-augusztusban nem tartott ülést a fővárosi közgyűlés, tehát ebből adódóan munka is kevesebb volt. Nyilvánvalóan a politikai közélet az, az olyan mostanra, hogy a régen még beszéltünk erről, hogy uborkaszezon, most már uborkaszezon nincsen, tehát olyan, hogy semmi nem történik, és mindenki visszavonul egy-két hónapra, vagy akár csak két-három hétre is olyan nincsen, de nyilvánvalóan azért azt mindenki érezheti, hogy, hogy kevesebb, kevesebb konkrét döntésről, kevesebb közgyűlési előterjesztésről, egyéb intézkedésekről lehet hallani, még akkor is, hogyha a felgyorsult kommunikációs világunkban ügyek, hírek mindig vannak már nyáron is. De emellett nyilvánvalóan van, hogy az emberek ideje eh, pihenni is. Lelle? Igen, leginkább. Hát fantasztikus nyár volt, illetve hát nyár van, bár valamelyest csökkent tegnapról a hőmérséklet, ami azt illeti a szeptemberi átlaghőmérséklet, azt szerintem több fokkal fogja meghaladni a sok éves átlagot. Igen, bár ugye a vendéglátós ismerőseim azt mondták, hogy azért egy érdekes volt ez az, az idei szezon, mert én ugyanezt nem követtem le, és azt sem tudom, hogy a meteorológiai szolgálat adatsor ezt is szigazolja -e, de ők úgy, úgy érezték, hogy az időjárás sokszor babrált kivelük, tehát hogy pont hétvégére esett időszak, amikor esetleg föl lehetett volna valamit jobban lendülni, akkor, akkor olyan volt az időjárás, hűvös késebb, vagy nem tudom. De ők ezt mondták, ettől függetlenül nem panaszkodtak a szezonra sőt, de azt mondták, hogy, hogy az időjárás tekintettében a tavalyihoz képest, Ör, nekik nem annyira szerencsés vagy kedvező? Um. A vérnyomásmérő az mutatja a felső alsó értéket mutatja a pulzust az ember elmei vérvételre, ott különböző paraméterek alapján megállapítják, hogy milyen életfontosságú adatok, vagy a normális életvitelhez szükséges adatok éppen hogyan állnak, magasabb, alacsonyabb, vagy benne van abban a tartományban, amit normálisnak tart az orvostudomány. Ha ezt Budapestre vonatkoztatjuk, és ma szeptember 14-e csütörtök van, akkor ha nem is feltétlenül a mai, de mondjuk a tegnapi adatok alapján mit lehet mondani, tehát hogy van a főváros, milyen adatok azok, milyen az a három-négy adat, ami alapján ön azt mondja, hogy normális a helyzet vagy sem. Érthető a kérdés, ugye? Igen, igen, igen, igen. csak összetett, és azért vagyok nehéz helyzetben, mert... Tehát adott esetben azt mondja az orvos, hogy a vastartalom alacsony, de most nem akarom eljátszani az orvost, meg azt sem akarom eljátszani, egy hirtelen tudom, hogy egy vérképből, mik a legfontosabb elemek, de tudjuk, hogy van ilyen, meg hát látjuk a táblázatot is, meg azt is látjuk, hogy túl íg... Azt kérdezem, hogyha egy ilyen képet lehetne alkotni a fővárosról, és ön alkot is ilyen képet, hiszen például tegnap közzétette, vagy a napokban azt, hogy milyen a közlekedési helyzet, kép, mennyire lassult le a város, eh, erre gondolok, illetőleg nem erre, ilyenekre. Ilyen és ehhez hasonló paraméterekre, amely paraméterek egyébként nem rokonok, de a tekintetben rokonok, hogy leírnak egy olyan állapotot, ami alapján el lehet mondani, hogy éppen a főváros az önmegítélése szerint, bár a számok elvileg objektívek, mit mutatnak. Igen, azért is mondtam, hogy ez egy bonyolult dolog, de azért vagyok nehézhezben, mert én magam is emeltem ki ezek közül néhányat. Az egyik az az, ami a, a hétfői és a keddi, Napra. Tehát nem a traumaszterien szöntökber elsője megindult iskolai és egyéb hivatásforgalommal forgalommal összefüggő adat, hanem már egy hittel későbbi forgalmi adat azt mutatta, hogy a hétfői napon 18%-kal, a keddi napon pedig 16%-kal volt hosszabb, vagy mondjuk azt, hogy lassabb a közlekedési lehetőség Budapesten, mint az adott időszakban. És ez pregnánsan eltér egyébként más évek adataitok? Ez ugye ez a TomTom -tom nevű forgalmi megoldásokat nyújtó cégnek az adatsora, tehát ezzel is lehet vitatkozni, hogy mennyire fogadjuk el hitelesnek az ő adatait, ők a korábbi hasonló időszakhoz viszonyítják, nyilván ők szoktak kiadni éves éves jelentéseket is vizsgált. Oké, okay, rendben van, de ha ezt az adatsort nézzük, akkor lehet-e azt mondani, hogy egy város közlekedéspolitikája politikája adott esetben a biciklisták forgalmának a preferálása a fő polgármester részéről, ez is okozza azt, hogy szeptember elején így lelassul a forgalom, vagy ezt így összefüggésben nem lehet hozni? Ha azt mondjuk, hogy semmilyen más beavatkozás nem történt a városban, ha elfogadjuk azt, hogy a... a, a... Van még láncid, sok elem I Igen, Igen, így, úgy értem, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen jelentős időjárásbeli eltérés, tehát nincs egy három napja tartó folyamatos szakadó esőzés, amire ugye az emberek mindig más közlekedési módokkal reagálnak. Ha nincsen olyan látványos és neuroalgikus ponton történő építési be beavatkozás, ami miatt egyébként lezárások és tervések vannak, hanem tulajdonképpen egy érdemi paraméter változott meg, és az a kialakított főközlekedési útvonalokon elvett egy, -egy teljes forgalmi sáv a láncidre lezárása, akkor az ember joggal feltételezheti, még akkor is, hogyha nem szakember, hogy ennek köze kell, hogy legyen ehhez. Láncid, vagy biciklisták, vagy láncid és biciklisták, vagy láncid és biciklisták, és ki tudja, mi minden még? Nekem az a legnagyobb problémám, és ugye ezt sokszor említettem már, tehát valószínűleg a hallgatók tudják, hogy én közlekedésmérnök vagyok, és nekem a legfájabb dolog ebben az egészben az az, hogy ami most zajlik, az a, az a hogy mondjam, a közlekedés. Szakma, a szakmaiság megcsúfolása, és nem azért mondom ezt, mert a BKK-ban vagy adott esetben a Budapest közútnál, vagy akár a Városházán, az, az ügyosztályi szinteken nem szakemberek ülnének, akik adott esetben ugyanazon az egyetemen végezték el. De nyilvánvalóan, hogyha van egy politikai akarat, akkor meg lehet tervezni egy útforgalmi rendjét így is, meg meg lehet tervezni úgy is a politikai elvárásnak megfelelően. És jelen pillanatban az én szívfájdalmam az, hogy érdemi, szakmai vitát e, sem politikai szinten, bár valószínűleg ez érdekli az embereket a legkevésbé, de sem szakmai, szervezeti szinten, és egyáltalán szakember szinten sem lehet érdemben ezekről beszélni. mert A politikai logikába betagozódva a főváros és az a főpolgármester is azt a, a, azt, az igérete ellenére azt a logikát követni, hogy ők tábjával. E, úgy gondolják, hogy akkor holnap a úton fölfestenek csíkokat, aztán mindenféle egyeztetés nélkül előzetesen a sajtóból értesül mindenki, hogy akkor ő véglegesen lezárva tartja a láncidat, és nem lehet erről értelmes értemes párbeszédet folytatni, hogy akkor van -e esetleg olyan megoldás az ő elképzeléséhez. Jó, nézzük azt a három pontot, kérdezően. amely a fővárost érintette a tegnapi kormányinfón. A tegnapi kormányinfón szubbba hozták, hogy milyen a fiváros közlekedése. Ezzel kapcsolatban a Fidesz.hu, amely talán mérvadó forrás a következőket írja, első téma tehát. A fővárosi közlekedés helyzetét filtató felvetésre azt mondta Gulyás Gergely, Budapest közlekedési helyzete az elmúlt négy évben drámai aromlott, ami 2019 elején még fél órás út volt a városban, az ma rendszeresen egy-másfél óra. A fővárosi szavazóknak kell majd értékelniük, hogy jó ez így, ez önkormányzati hatáskör, a kormánynak nincs hatásköre elmondta? Az, hogy mindenki egyénileg érzékelheti, hogy hogyan is miként tud a városban közlekedni, ez, ez talán magyarázatra sem szorul. Nyilvánvalóan öt évente választunk önkormányzati vezetést, tehát ennek is el kell bőnnie. Én, amikor tegnap, pontosabban nem tegnap, mert kedden készült ugye a, a felvétel, tegnap jelent meg a videó, akkor, amikor azt ott készítettük, akkor az ülői út befelé vezető szakasztán konkrétan beállt E, forgalom volt, hosszú-hosszú e, sorokban álltak két sávban az autók, az autók között a közösségi közlekedés. Egy a skálán két... mit gondol, hogy a és két. És, bocsánat, bocsánat, és a kerékpáros sávon nagyon csekély számú kerékpáros, és majdnem a kerékpárosokat számával megegyező motoros, és akkor most figyeljen mindenki, autós alatt. A 2024-es önkormányzati választásokon az ön megítélése szerint Budapest közlekedési helyzete egy tízes skálán, a maximum, egy a minimum. Milyen mértékben fog szerepet játszani? Én azt gondolom, hogy egy normálisan működő közéletben nagyon-nagyon-nagyon jelentősen kellene, hogy befolyásolja. Én erről is beszéltünk már többször a 19-es önkormányzati választások óta úgy látom, hogy az önkormányzati politikával és a választópolgároknak az önkormányzatisághoz való hozzáállása is eh, inkább átcsapott egy pár politikai megközelítésé. De hát, ahogy 19-ben már nem a helyi ügyeinkről szólt a döntés, nem a helyi fejlesztésekről, nem a helyi kerület vagy a főváros működéséről szólt, hanem ez az önállal megfogalmazott Fidesz-nem-Fidesz Fidesz logikán, eh, azt gondolom, hogy ez... Nem fordult vissza abba az általam helyesnek ítélt irányba, mint ahogy 2019 előtt. Minden önkormányzati választás arról szólt, hogy a helyi ügyeinkről beszéljünk erre. A legjobb például, amit is említettem, hogy 2002-ben Tarlós István elindult parlamenti képviselőjelöltként májusban. Akkor ugye még egy évben voltak a választások, és az első fordulóban kikapott a szocialista ellenfelétől, majd majd ősszel néhány hónap elteltével az önkormányzati választáson harmaddal választották, meg ugyanazok az óvutai békésmagyari emberek, polgármesternek, akik néhány hónappal korábban a parlamenti választáson, a pártpolitika logika alapján baloldali is a. Ez köz... nem fog visszafordulni szerintem. Hogy jó, ez, ez ugye, az ugye azt mondja. Mú... Ez fogja befolyási. Igen, én pont ezt akartam mondani, tehát azt mondja, hogy kevésbé. Mm. Uh, vegyük ki ebből a halmazból átmenetileg a lánchidat lehet, hogy furcsa a kérdés, de így a legegyszerűbb. A Lánchíd, mint problematika, és most nem arra gondolok, hogy szépen jól néznek-e ki az oroszlánok, jó helyen van-e, mert ugye ezek most adottságok. Mindaz, ami nem ilyen adottság. A Lánchíd fejezete az le van zárva, vagy ez egy Neverending story, vagy mi a konyhó, és akkor gondolok nem csak a közlekedésére, hanem azon milliárdok sorsára ami a fővárosi önkormányzat szerint jár, a kormány szerint nem jár, és meg annyi egyéb kérdésre, ami egyébként az elmúlt időben a láncít kapcsán fölmerült. Legyen szíves, válaszoljon nekem! Hát az, hogy never story lenne, azt, azt nem gondolom, bár ugye egy ilyen emblematikus ö, létesítményről, hogy beszélni. Jó, de most a tekintetben, hogy mind azok a kérdések, amelyeket felsoroltam, azok fennállnak-e, ha fennállnak, fontosak-e, ha fontosak, akkor lesz ebben változás, vagy gyakorlatilag a láncidat e tekintetben ki lehet iktatni, mert egy olyan sort intítok meg, amelyre a válasz sor ugyanaz lesz augusztusban, szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben. Ö Azért nem tudok válaszolni, mert ugye a, van egy nyitott jogi kérdés. Egy aláírás megállapodás tartalmaz az azt, hogy a kormány támogatása akkor jár, hogyha az autós közlekedést e, legfeljebb 18 hónapig tiltja ki, úgymond, e, a lánchidról a főváros. E, ez jelen pillanatban nem teljesül. Tehát az az írásos megállapodás, amit egyébként Karácsony Gergely jegyez, többek között ugye a főváros részéről, az a főváros döntésének következtében nem teljesül. És hogyha egy megállapodásban valamelyik fél nem teljesít, akkor a másik félnek kell, sem kell teljesíteni. Tehát teljesen álszent és megközelítésnek tartom a termek és az egész fővárosi vezetésnek a megnyilatkozását, amikor azt mondja, hogy a kormány még mindig nem fizette ki a 6 milliárdot, nem fizette ki, mert a főváros nem teljesítette a megállapodásban foglaltakat. Ettől függetlenül Születhetne olyan megállapodás, vagy születhet a jövőben, ez egy elméleti dolog, hogy annak ellenére, hogy ez a megállapodás a főváros részéről nem került betartásra, a kormány mégis folyosítja ezt a pénzt, vagy módosítják ezt a megállapodást, és egyéb feltételeket emelnek bele, vagy egyéb részeket tesznek bele, ami, ami mondjuk a főváros közlekedésére vonatkozik. E, nyilvánvalóan a forgalmi rendel kapcsolatban is lehet és érdemes lenne beszélgetni, mert például teljesen életszerűtlennek tartom, hogy mondjuk este 11 és hajnali hat között miért nem lehetne esetleg autós forgalommal közlekedni a láncidon, miért kell e, évfélkor is e, e, több kilométeres kerülőt tenni, hogyha valaki az akadémiától át akar jutni a Várkert Bazárhoz mondjuk, most mondtam egy példát. Lehetne azt mondani, hogy az elektromos autók átmehetnek, vagy, vagy, vagy bármi egyebet, de értelmes beszélgetési lehetőség nincs, mert ugye átment egy ilyen igen-nemes kérdésre. Azt mindenkinek látnia kell a láncit kapcsán, hogy egy ekkora forgalmi hálózatra, egy ilyen összetett közlekedési rendszer, mint a főváros, abból, ha kivesztek egyetlen egy darab hidat, és azt autómentessé teszem, azzal semmilyen környezetvédelmi, semmilyen egyéb olyan közlekedés-szervezési beavatkozást nem tettem, amivel csökkenne az autós forgalom globális szinten, budapesti szinten, azzal nem csökkentettem az utazási igényeket, hogy az a B-be eljutni okay. utazási igénye csökkenjen. Azzal ezzel a beavatkozással ott lokálisan a láncital tettem valami jót a gyalogosok, kerékpárosok számára és valóban az ott áthaladó közösségi közlekedés számára, tehát azon a pár száz méteren dugó nélkül tud menni a busz, de ha a mint két oldalán, utána ugyanabban a forgalmi rendben engedem be a közösségi közlekedést, meg a kerékpárosokat, ami korábban volt, akkor tulajdonképpen utána ugyanúgy a, a dugókban fog állni a busz. Tehát semmilyen érdemi közlekedési megoldást közlek közlek nem tett. Maradjunk közlekedésnél még. Mit gondol arról a nyáron kirobbant, Botráidról, nem botráiról, ami taxis berkekben a bolt taxit, illetve van-e ezügyben a fővárosnak tennivalója? Abban az esetben igen, és én már próbáltam konzultálni adójogászokkal is, mert ugye most jelen pillanatban leginkább adójogi kérdés, aztán volt ugye ilyen védjegy vita is, ugye, hogy megfelele a, a taxijelző, a, a fővárosi rendeletnek, meg ilyenek, meg nyilvánvalóan a taxis szervezetek és pláne az érdekképviseletek teljesen jogosan a saját tagságuk érdekében eljárva minden jogi lehetőséget megpróbál megtalálni, ahhoz, hogy egyébként a számukra konkurenciát jelentő cég is az összes szabályt betartma, működjön. Amennyiben van adójogi probléma, akkor nyilvánvalóan az adóshatóságnak hatóságnak is, hogyha van egyéb engedélyeztetési probléma, én ezt értem, de ez nem egy tegnap felmerült kérdés. Egy idő alatt nem lehetett tisztázni azt, hogy vannak-e ilyen problémák vagy sem, és hogyha igen, azok mennyire mérvadóak és mennyire nem? Hát nekem, mint ellenzéki frakcióvezetőnek nem sikerült. Azt tudom, hogy olyan hallomási vannak, olyan értesülések vannak, hogy egyedileg a bolt működéséből adódóan, ugye itt a külföldre bejegyzett és az olyan való adózás miatt, az magánszemélyeket, vagy egyéni vállalkozókat, akik boltos sofőrként dolgoznak, adóvizsgálat során, hogy megyek ezt adóhiányt, vagy valamit állapítanak meg, ami azt jelenti, hogy a cégnek a működése adójogilag problémákat vethet föl, vagy pedig, hogyha a cég rendben is van adójogilag, akkor nem tájékoztatta kellőképpen a. A, a sofőrökre vonatkozó hátrányos adózási helyzetről. De én nem vagyok adójogás, és ebben a tekintetben azt a fővárosnak nincsen hatásköre, hogy egy céget, hogyha rosszul adózik, vagy egy egyéni vállalkozót, ha rosszul adózik, hogy ez az adóhatóság dolga. Az, hogy egyébként az engedélyek kiadása minden tekintetben megfelele, azt meg szerintem a főváros vizsgálja. Jelen pillanatban kiadtak át többé négyezer engedélypoltos taxira. Tehát valószínűleg eddig azt gondolták, hogy minden rendben van. Én a nyilatkozatokból is ezt látom. Hogy ennek mi lesz a vége, nem tudom. Közlekedés a pénzszűke okán néhány fejlesztés elmarad, lelassul, tulódik Lánchidról volt szó, de ide tartozik, mármint, hogy a Lánchidról volt szó, nem e tekintetben, de ebben a halmazban szerepel a Galváni híd, illetve a Galváni híd pilléreinél lévő, vagy a két végénél lévő forgalmi rendnek a kialakítása. Ez átmenetleg vagy tartósan törölve lett miközben egyébként a szuperkórház meg megmarad, bár a szuperkórháznak is a közlekedési fejlesztése szintén halasztás szenved, vagy könnyen lehetséges, hogy el is marad. E tekintetben van-e önnek, mint frakcióvezetőnek véleménye? feltételezem van? Én természetesen van. Én azt gondolom, hogy minden olyan, ami előkészítésről szól, és már adott esetben megítélt elköltendő, vagy elköltött pénzekről van szó, félkésztervekről, engedélyezés adattáló tervekről, vagy már engedélye rendelkező tervekről, ami mondjuk per alatt áll, az azt végig kellene vinni. Tehát szerintem nem egy helyes dolog ezeket leállítani. Ezt ugye a kormány tette most meg, a kormány részéről ugye Lánzán miniszter úr, de a Galvani Híd esetében, ugye ennél, ennél többről van szó, mert ott ugye a helyzet az az, hogy, hogy van már egy érvényes engedély, engedélyes terv, amit egyébként a főváros is többek között meg más szervezetek is megtámadtak, és ott most azzal a kormány döntés a PER-től is az én jogértelmezésem szerint eláll a kormány, tehát nem lehet végigvinni azt a pert. Hogy meg. És, és nem lehet akkor így, így nyilvánvalom megnyerni, hogy ez az engedély érvényes legyen, és ha jönnek az uniós források, akkor abból az a közlekedés fejlesztés megvalósuljon. ez egy olyan ügy, amit a főváros jelenleg nem akar. Tehát... Azt árulj el, hogy e tekintetben ebben a témakörökben van e véleménye a vitézi lázár vitáról. Uh, azért. Én megpróbálom ezt a magam részéről a teljes mértékben lecsupaszítva, és csak kizárólag a szakmai tartalmi kérdésekre fókuszálni, mert ott az egy olyan, olyan személyes történet lehet a dologban, aminek, amit nekem nem tisztem minősíteni, vagy, vagy, vagy még csak mérlegelni sem. Az egy, annak, annak nagyon komoly érzelmi és személyes érintettsége van, szerintem a megítélésem szerint. Tehát a, a, a minden, minden esetben azt kell nézni, hogy ha valaki valamit mond, akkor annak a tartalma, a szakmaisága, érték és időállósága az, az, az, az mit, mit, mit jelent. És, és akkor ezen belül mi a véleménye, ha van? Amit, amit mondtam, hogy szerintem nem szabad leállítani eh, tervezési folyamatokat, pláne, hogyha az Európai Uniós forrásból megy, és pláne, ha már a nagy része ki van fizetve. Tegnap szintén a kormányinfón vetődött föl, csak említettem három témát, egy ebből most az egészséges Budapest az valószínűleg nem fog szerepelni, de Gujás Gergely a fővárosban a római partnál a Dunába történő szennyvízengedésről azt mondta, a hírek szerint a fővárosi csatornázás művek engedett higitos szennyvizet a folyóba közeli Strandhoz hivatalos parasz nem érkezett, de a hatóság hivatalból megvizsgálják a történteket. Első hallásra is elborzasztó a történet, mondta Gulyás Gergely. Hát az, mint ahogy mindenki. Egy, egy, egy Duná mentén, egy városi szakaszon kijelölt fürdőzési hely fölött higitott szennyvizet öntünk be a Dunába, amire valószínűleg e, kellett, hogy legyen, vagy kellene, hogy legyen műszaki indok, mert előállhat olyan helyzet, hogy egyébként tisztítás nélkül annyi gyűlemlik stb. Nem tudom. De ha van is ilyen műszaki indok, akkor az, hogy erre előzetesen széleskörű tájékoztatás a strand lezárására nem kerül sor, a tájékoztatás elmarad, az szerintem, hogy mondjam, több mint skandalom azért. Újpest, mi a helyzet a víztoronyjal? A víztorony az ott áll hosszú évtizedek óta méltatlanul és évre lévre pusztulva. Ugye mi 2018-ban elkezdtünk rá egy koncepció tervez készíteni hogy egyáltalán milyen irányban lehetne azt hasznosítani, hogy azt tudni kell, hogy ez a fővárosi önkormányzat, pontosabban a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő fővárosi vízművek tulajdonában van maga a ipari, Ha itt vagyunk, akkor amely... már hadd kérdezzem meg Önt, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a fővárosnak hány ilyen víztorja van, mert ha nekem kapásból kettőt kéne mondani, akkor tudnék hármat már nem, miközben feltételezem, hogy több van, mint kettő. Ugye az én lakókörnyezetemhez közel van a normafánál egy gyönyörű, hogy abban belül mi van arról fogalmam nincs, bár nem igaz, mert mindjárt ott van a Margit-szigeten egy, ami szintén gyönyörű, van az újpesti, ami szintén szép, legalábbis itt távolról szép, de hogy hány ilyen van? Nem tudom, megmondom, ez egy jó kérdés, megvan meg a, a már az... ez mi, Ezek mikor építészeti termékek? Hát ezek a század. Az, illetve, most a Margit szigetíről nem történ, századforduló e, környékén. Ezeket e egyik e... sincs használatban. Hát az újpesti biztosan nincsen, e, és szerint szerintem a margin sziget is nincsen. És, és nincsen. ön a sejtje, vagy tudja, hogy ezeknek a hasznosítása most az Újpestitől független, vagy azt is idevéve, annak van valami rendezése, van valami egységes kezelés, vagy a hány ház, ahány víztorony annyi szokás? Nincs, nincs, ninc, nincs, nincsen. Az Újpesti víztorony az egy nagyon nagy létesítmény. Ezek között van méretbeli különbség? Alapvető méretbeli különbség? Persze, persze, persze. De azért mondom, hogy az a terv az három koncepciót is vizsgált. Egészen meglepő az építőszírodának azért jó szakembereket megbízni ilyenkor, mert az ő gondolkodási körük sokkal szélesebbre tud nyílni, amikor elengedik a fantáziájukat. Ugye három koncepció és megvizsgálása került, az egyikben például a lakófunkció. Uh -huh. amit... Ez nekem is eszembe jutott egyébként, eszembe... természetesen magamat beleképzelve. Nem, nem, amikor én gondolkodtam benne, akkor mindig valamilyen, vagy valami vendéglátó, vagy valamilyen kulturális tér vagy ennek a koncepció, vagy ennek a, ezeknek a koncepcióknak az ötvözés az, ami szóló, ez is benne volt természetesen. Ezek, ezek között. Tehát ezek a tervek elkészültek. Ez nagyjából már azért mondom, 18 vanatuk, azt hiszem a megbízást is 19 elejére közepére készült el a tanulmányterv. Nekünk ugye ezzel már érdemben foglalkozni nem lehetett a 19 őszimálasztási eredményeknek következtében. Most eltelt négy év, és a jelenlegi vezetés most előkapta újra ezt a, a témát. Nem tudom, hogy van-e ténylegesen komoly szándék mögötte, vagy csak közeledik a választás? Nem akarok cinikus lenni. Sok olyat látunk már az Újpesti baloldalton, amikor választás előtt témát, akár a kórház ügyét, akár az utcák a, a, a, a telkének a hasznosítását, akár más, egy közölődési ház telkének a hasznosítását, akár a lakásépítéseket, önkormányzati féllakásépítéseket. Ezekből egyikből sem lett semmi, úgyhogy remélem, hogy itt most komolyabb a szándék. Annak nagyon örülök hogy ha a víztorony ügyével egy önkormányzati vezetés tud foglalkozni, az azt jelenti, hogy pénzügyi probléma nincsen. <gül> Pont a pénzügyi problémákra akartam legvégül rátérni, illetve nem problémákra, a helyzetre. Um... Én tényleg viszonylag tartósan letettem a Lantot, és viszonylag tartósan képes voltam nem a főváros pénzügyi helyzetével foglalkozni, de amikor például befizettem az iparűzési adó előlegemet, akkor ez eszembe jutott. És eszembe jutott az, hogy eljön még az a pillanat, talán pont szeptember 14-én, amikor erről fogom kérdezni Wintermantel Zsoltot és kis Ambrust is, egymástól függetlenül. Mindaz, ami még júniusban, vagy júliusban, és amitől hangos volt a sajtó a főváros pénzügyi helyzetét illetően, e tekintetben most ön, mint ellenzéki frakcióvezető mit tapasztal? Hát az, hogy a Budapest vagy bocsánat, az ország leggazdagabb települését, a Budapesti, Budapestet, a Budapesti önkormányzatot, a hatalmas... Több mint 200 milliárd forintos tartalék, amivel átvették Talófisztánc és a Tideszkerdén törvezetéstől a várost, azt elköltötték, felélték. A rekordméretű iparűzési adóbevételt, ami összességében az elmúlt négy évben, az ideig is beleszámolva több mint 200 milliárd forinttal több adót szedett be a főváros, mint Talós Isten utolsó összehasonlítható négy évében, tehát összességében már több mint 400 milliárd forintról beszélünk, ami eltűnt. El. Nem azt mondtam, hogy hazavitték, de hogy az áldásos idézőjel, a tevékenységüknek köszönhetően ez a pénz az elfogyott, és oláig jutottunk, hogy augusztusban, de talán már júliusban is folyószámlahitelből hitelből élt e, a főváros. Ez ebben a tekintetben nem javultó. Most ugye jönnek majd a, az iparüzési adó bevételek, tehát ez a folyószámla e, hitelhasználat, ez most egy időre megszűnik, az évvégi zárás az egy érdekes kérdés lesz, de egészen nonszensz, hogy el tudunk jutni odáig, hogy több mint 400 milliárdos euh, pénzösszeg sem volt elég ahhoz, hogy biztonságosan működtessék a város. És én és, és nem akarok, mert, mert, mert nem legyünk igazságtaláló, természetesen volt Covid, de az egész országban volt Covid, és minden önkormányzatnál volt Covid. Van szolidaritási hozzájárulás, de minden gazdag település, fizet szolidaritási hozzájárulás, Budapest leggazdagabb önkormányzata az országnak, hogy ide tudtak jutni, sajnos azt mutatja, amit Márkert Szecsel mondott, a baloldalag az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzében. Igen, Kubatov Gábor is ezt ítézte, csak ott nem én volt meg, megjelölve a forrás. Köszönöm. Köszön. Kösz, tessék, ezt nem értettem. De ő is valószínűleg tőlem hallotta, mert ez az én kedvenc mondásom, amit már hát, évek óta mondok. Úgy. De nem baj, nincs ezzel baj, mert mert már idézni, az mindenkinek lehetősége is jobb. Hát egészen addig, amíg a szelek nem fújnak másféleképpen, és aztán mások mondását mondja el az ember, mert kiderül, hogy ez tudom is, én nem komilfú. Köszönöm a rendelkezésreállást, és akkor beáll a menet, jövő héten folytatjuk. További napot. Köszönöm. Önök Winter mondt el Zsoltot Hallották, és nem látták, felmerült, hogy legyen Sky kapcsolat, de ő ilyenkor vezet, úgyhogy nem biztos, hogy ebben változás lesz. Mármint, hogy így lesz jelen a műsorban. Wintermantel Zsolt a fővárosi önkormányzat Fidesz frakció frakcióvezetője. Kérhetlek, András, akkor arra csak, hogy próba szerencsé alapon, hogy akkor az első fényképet tegyük be, és akkor aztán szólnék abban a sorrendben, ahogy én elküldtem neked a fényképeket: 2, 3, 4, 5, 6. Úgyhogy tegyük be az első fotót, azt a rácsos fotót a focipályáról. Ah, jó a kérdés, mögém. Meg én. De az is lehet, hogy majd elém kerül, mert akkor lehet, hogy okay, jobb lesz. Másikus. Jó. Okay. És azok maradjanak mind addig, amíg azt nem mondom, hogy next, next, mint annak idején Bónó a YouTube koncertem. Elém, mögém, mindegy, csak kerüljön be. Ja, mostantól kezdve enged nem fognak látni, de szerintem ezt el fogják tudni viselni. Támogatott tartalom következik. Igen. Boldog új évet! Hát azt is. <gül> Győjev Beledek, Városlégegy ZRT elnök vezérigazgató. Régen beszélgettünk. Uh, ugye ez egy képpel dolgozó műsor, úgyhogy ha most látnád, akkor azt tapasztalnád, hogy engem egyáltalán nem lehet látni, de ez egyáltalán nem baj, viszont fényképeket fogok mutogatni, uh, neked majd elmondom, hogy mit látsz, de hogyha netán véletlen rákapcsolnál a a kejfejancsira, akkor te is látnád, de ez nem kötelezettség, igyekszem minden tudásomat latba vetni, és elmondani, hogy miről van szó, de a dolognak az a lényege, hogy kivételesen tegnap Áruhában, mint Harunár és itt képzeled el, bejártam a Városligetet. Hoppá! Az utolsó valóban meleg nyárinak ígért napon, ehhez képest persze most is éppen gyönyörű idő van, de... Hát hozzátéve, hogy legyen végre egy ember, vagy legalább néhányan legyenek, akiket befolyásol a téma ismerete. Igen. Igen. Jó, bezérigazgató úr, induljunk el ettől a sportpályától, ugye azt mondja... Kedves sportolók, ezúttal értesítünk benneteket, hogy a Városliget mini aréna műfűves borítását teljes felületén megújítjuk annak érdekében, hogy folyamatosan legjobb minőségű játékélményt tudjunk nektek biztosítani. A munkálatok jelenleg is zajlanak. A kivitelezés ideje alatt a pálya sajnos nem használható. Addig is javasoljuk, hogy az átmeneti időszakban a Városlégeti Sportcentrum, illetve nem messze innen az ifjúsági sportpályák ingyenesen használható multifunkciós sportpályáin focizatok A felújítás várhatóan szeptember 15-én készül el, ami akárhogy is nézzük, holnap lenne. Ma szeptember 14-e van, megértéseteket és törödöm, dörödöm. Ahogy én tegnap elnéztem, ez nem biztos, hogy meg lesz március 15 ig de induljunk ki innen, és innen haladjunk tovább. Ugye, a város tényleg nagyon sok Ingyenes sportolási lehetőség van, kettő olyan pont található a 99 hektáron, ami ezekről a kivételt képez, valamilyen extra hozzáadott érték miatt, ilyen például az általad most megénekelt mini aréna, amiből van egy kosárlabda, és van egy foci mini aréna. Ez két olyan elkerített rész, ahol magasabb szintű szolgáltatást lehet igénybe venni, és amelyekért egyébként fizetni kell. Ez műfűves? Ez a műfűves pálya, így van. Ugye az a helyzet, hogy ezek valami egészen elképesztő népszerűségre tettek szert az elmúlt. És amortizálódtak. A így van, a focipálya az gyakorlatilag uh, 24 órás kihasználtság. Mutathatod András a kettes képet. Ha engednénk, hogy uh, éjjel is lehessen ott uh, focizni, de ez a környező lakók kérése miatt ezt nem tettük meg, úgyhogy uh, a különböző időszakban este tízig lehet, mert azért ez, amikor két uh, kiváló futballcsapat összeméri a tudását, az nagyon ritkán halkan történik meg, és uh -huh. természetesen az ajtósi gyűrel soron lakókra is figyelemmel kell lenni. Itt zajlik elsősorban a fűnek a felújítása, ugye most már több, mint két, két. Ezt kivégzi, András, illetve a hármas kép, köszönöm. Úgyhogy... Ezt kivégzi ö... ezt a felújítást. A felújítást azt részben garanciális munkák keretein belül tudjuk még elvégeztetni az eredeti kivitelezést végző árlában, részben pedig már ugye azért a garanciális időn kívül vagyunk. Mennyi a garanciális idő? Hát van, amire egy év, van, amire két év, és van, amelyik pedig a normál használat mellett az én értelmezésemben nagyjából örökkön, örökké De ez egy elég bonyolult kérdés volt, elég sokat dolgoztunk rajta, hogy lehetőleg, amit lehet, azt informáciális munkák közé számoljunk el. De én úgy tudom, hogy ez itt nagyon záros határidőn belül ismét megnyitja a kapuit. Nagy erők dolgoztak tegnap rajta, azt kell, hogy mondjam. Tehát, Igen, ha... mert az ősz az egyik legfontosabb időszak, amikor tényleg sokan használják. Um, hozzátéve, hogy uh, én már nem emlékszem pontosan, igen a 13. kerületből jöttem a Kárpát utcából, aztán igénybe vettem uh, a mégarást, hogy funkcionál a mégarás. Amit én tapasztaltam, abban az igényet a világán semmilyen probléma nem volt. Uh, én elsősorban a kihasználtság a Tifejezetten magas kihasználtsága van most arra a mély garázsnak külön azokon a napokon, amikor valamilyen rendezvény van a Városligetben, és vagy pont azokon az őszi vagy tavaszi hétvégéken járunk, amikor az egész ligetnek a használata a lehető legmagasabb. Most legutóbb pont azt mondták a kollégáim, hogy a zeneházában rendezett EI Summit nevezetű rendezvény volt annyira népszerű, hogy meg kellett nyitni a mínusz hármat is a garázsban mindig ez egy ilyen garázsban ez mindig egy ilyen fokmérő hogy ki kell-e már nyitni vagy nem kell kinyitni, hétvégén jellemzően nyitva van, mert akkor van erre ekkora igény, olyannal szerencsére lekopogon még nem nagyon találkozunk, amikor mondjuk akár a zeneházában és a néprajziban párhuzamosan valamilyen rendezvény vagy kiállítás vagy és még az időjárás is szép, akkor is azért még egy-egy helyet lehet találni amit Kérem szépen öreg... a következő képet ilyen beszélgetésünk még úgyse volt olyan, mint valami nagy előadás. Itt kérlek szépen a és Színház plakátját lehet látni, egy elkerület, elkerített terület van. Nem biztos, hogy most jól vizsgáznék le, ilyen elkerültett terület 4, 5 vagy 6 van nagyobb ma a Városligetben. Ezek zömében olyan telkeket vesznek körül, ahol tervbe van véve valamilyen objektum építése, de az halasztás szenved, ki tudja meg Eddig, és vannak ezen kívül olyan bekerített területek is, mint például a Kressz Park, amely nem ilyen jellegű. Tudva levő, hogy ezügyben van ellentét a fővárosi vezetés és az Árosliges Zrt. között, mert hogy ők szeretnék, hogy ez nem lenne, addig, amíg nem következik be ezeknek az objektumoknak az építése belejött, hogy egyáltalán ne jöjjenek létre. Ezeken a területeken, amelyek egyébként nem mint a kreszpakra, ahol dolgoznak, alapvetően milyen tevékenység folyik, mert például a Városligeti Színház, ahol az van feltüntetve, hogy ez lesz majd, ott alapvetően ilyen építéshez tartozó építményeket, ilyen mobilházakat lehet látni, Ezeken a területeken alapvetően milyen tevékenység folyik, és akkor, vagy folyik-e egyáltalán, vegyük sorra, ugye ilyen a Volt Közlekedési Múzeum területe, a Volt Petőfi csarnok, leendő, Új Magyar Nemzeti Galéria, a Városligeti Színház, és talán negyedik nincs is. Jól beszélek? Jól, abszolút jól. Ugye a negyedik, amit mondasz, mégiscsak van, mert ugye mondtad is külön a Kressz Parkot, de van további is, majd ezt mutatom neked, vagy leírom, tehát vannak meglepetések is. igen. A, ugye, ahogy mondtad, pontosan úgy van, tehát a, a három még meg nem kezdett építési beruházása ligetben, a színház, az új nemzeti galéria és a Magyar Innováció házának a területe azok, amelyek most el vannak éppen kerítve. Ebből a Egykori közlekedési múzeummal a leendő Magyar Innovációházának a helyszíne az, amelyik a krespark organizációs területeként működik, tehát ott továbbra is építőanyagdepóniát lehet találni. Ugye az egykori Petőfi Csarnok bontása azért tekintve, hogy az volt az eredeti elképzelés, hogy organikusan rögtön elkezd épülni a galéria, de ez a műsor belül is többször átbeszéltek miatt ugye, még egyelőre nem történt meg, az egy messze balesetveszélyes terület, hiszen ott azért számos olyan bontási törmelék, illetve Betőfi csarnok alaptestjei találhatók, ami ebben a másodpercben abszolút alkalmatlan lenne a megközelítés és a harmadik, amit ezek szerint a képen is látni lehet, ez a Városligeti Színház, az Ajtósi Düres, sor és a Dózsa György út sarkon, ez egy elég kicsike terület, ugye ez a felvonulási térnek a sarkából van lecsippentve, az egykori felvonulási térnek a sarkából van lecsippentve, ez pedig az összes egyéb területnek, jelenleg egyébként a, az útépítési munkálatoknak, amik a Dózsa György úton e, voltak, és most az elkövetkező időszakban itt lesznek, annak az organizációs területnek. Uh, ugye van. én, mint a 444.hu vagy más orgánumok drónnal nem szállok a táj fölé, de azt egyértelműen megállapíthatjuk gondolom mindenféle értékítélet nélkül, hogy miközben egyébként hihetetlenül és szerintem a szemnek kápráztató módon változik a Városliget. Egyébként az is egy nagyon furcsa dolog, mert ugye ha most azt nézzük, akkor a Dózsa györgy út felüli része, az ö, ö, 22. századi, és ahogy haladunk a Hermina felé, ö, úgy megyünk vissza ö, a 21, a 20. illetőleg a 19. század felé, aminek egyébként megvan a maga oka, tehát ez most nem szemrehányás, de az, hogy egyébként a Városligeten belül kifejezetten tapasztalhatók olyan zónák, amelyek azt mutatják, amilyen lesz, ehhez képest, mint demonstrációs tábla, ott van, hogy milyen volt, de ez alapján nem a volt ige megfelelő használata jó, hanem hogy milyen volt van. Anélkül, hogy ezt kritikaként fognád fel, nem hiszem, hogy ezzel vitatkozna. Nem vitatkozom egyáltalán, ugye itt e, körülbelül a 30-40 százaléka a Várospligetnek került idáig tájépítészeti értelemben megújításra, tehát ennek függvényében egy 60-70 még hátra van, talán még inkább uh, szembetűnő ez, amit mondasz, hogyha az ember az ajtósítőre sor. Abszolút. Ez az bár, ez, bár furcsa, mert az, az szintén elindult a fejlődés útján, most ebben a témakörben, azt kell, hogy mondjam, hogyha én egy külföldi látogató lennék, valószínűleg alapvetően a körbekerített területekkel nem tudnék mit kezdeni, különös tekintettel arra, hogy nem lennék annak az információnak a birtokában, eh, amivel, amivel mind a tisztában vagyunk, hogy ezek valójában nem kettelésből lévő eh, Kerítések, hanem a magyar rögvalóságnak egy ilyen sajátos konzennyi elnézést a fogalmazásért. Ebben neked egyik oldalról igazad van, másik oldalról, hogy csak Jövföldny lennél, akkor azért azt sejtenéd, hogy a palánkok túloldalán általában valamilyen építő jellegű dolog. Történik, vagy várat magára, és akkor... El... Igen, de maguk a kerítések és aznak a minősége is között is óriási különbség van, tehát amíg egy szemnek kedvezőbb képet mutat a Crest a kerítése, az Új Nemzeti Galéria kerítésében van valami eh, olyan, ami a szemnek kevésbé kedves. Tehát ebben is vannak különbségek, de nem szeretnék eh, elveszni ilyen mértében a részletekben. Csak azt mutatom neked, hogy mint a gondos gazda, eh, gondos eh, eh, munkatárs. Társa, vagy stratégiai partnere, alapos munkát végeztem tegnap. Abszolút, alapos munkát végeztél, és egyébként fontos is a különbségtétel a kettő között, mert azt. De ennek az én is van jelentőségem, az egyik például lehet grafit festeni, a másikra nem igazán. Az a helyzet, hogy inkább úgy fogalmaznék ebben, hogy az egyikre festenek grafit, a másikra nem festenek grafit. Tehát nyilván egy szűkkör érzelmeinek a kifejezésére alkalmasabb a leendő galériát építés területét körbevevő kerítés, azon valóban gyakrabban jelennek meg. Jól beszélsz, hogy gyakrabban, mert egyébként nincs olyan mértékben jelen, mint hogy korábban volt. Eliratok, de, de ezzel meg nekem kell tudnom egyét élni, hogy az érzelem kifejezésnek minden módja megjelenik, és én tulajdonképpen összességében elégedek vagyok azzal, hogy 98% ban a vigyetben, pozitív érzelmek vannak túlsúly. Kérem a következő fényképet. A következő fényképen, amit te nem látsz, szintén egy elkerített rész van, amiről nem beszéltünk, ez az ajtósi Dürer sor uh, környékén van, ez kérlek szépen uh, itten a Um ez az ügyességi park, amely ügyességi park uh, egyébként nem lehet eldönteni, ugye van olyan eleme, mint a falmászó rész, ami készen van, van egy elkerített része, ahol nem nagyon lehet tudni, hogy mi zajlik, és ugye van egy medencé, amit nagy valószínűséggel biciklisták használnak, amely vagy használat uh, okán, vagy azon kívül uh, jelentős grafiti mennyiséggel bír, és amelynek egyébként esti megközelítésével kapcsolatban nem tudom, hogy ott a közvélegítás, vagy egyemek lehetővé teszik-e, hogy az emberre tudják, hogy ott nem egy munkagödör van, hanem egy jelentősebb mélyedés, amit valószínűleg bicilisták használnak, de amelyre való figyelel felhívást én legalábbis nem találtam. Igen. Uh, anélkül, hogy látnám a képet, én alapvetően a pump track pályának a felújítására gyanakszom, hogy ezt láthatjuk. Könnyen lehetséges. Ott a, a BMX-es terület mellett. Ugye itt idéztük vissza azt, hogy hogyan is alakult a ligetnek ez a része. Ugye azok a bizonyos szereplők által mindig hiányolt, de a valóságban megtartott, és te magad is részt vettél rajta a társadalmi egyeztetések, amiket még Annó Persányi Miklós is vitt és vezetett. Ugye ott nagyon sok ligethasználó megfogalmazta azt, hogy mit is szeretne a ligetbe a kutyásoktól, a babakocsisoktól, a biciklisekenet. És a Városligetben volt hagyománya annak, hogy az extrém sportolók is kaptak kisebb vagy nagyobb területet. Mi ezt megpróbáltuk lefordítani egy korszerű 2021 22 es nyelvezetre, és olyan extrém sport részt létrehozni a Városligetben, ami azért nem csak a világbajnoki szinten használható, hanem valóban a környéken lakó gyerekeknek, fiataloknak ez valamilyen bázisa tud lenni. Én azt hiszem, hogy ez elég jól sikerült, ugye ebbe van benne ez az általad is említett falmászó rész, de talán ami tulajdonképpen... A egy... mélyedés az micsoda szintén ennek a része? Az abszolút, az a BMX-esek, a gördeszkások és a Rollerrel különböző. Az, hogy ennek nincs egy külön figyelemfelhívás, hogy itt van egy mélyedés, tehát ez egyébként este nem okoz problémát, mert hogy olyan a közvilágítás és teljesen nyilvánvaló hogy ott van. A közvilágítás olyan, kapunk is ezért hideget meleget, van, aki szerint túl sok a fény, hogyha ennél kevesebb lenne, akkor szent meggyőződésem, hogy azok is előbb a bokorból, akik szerint kevés <tos> a fény. De minden esetre ez egy jól megvilágított terület, ugyanis kifejezetten nagy. Esti élet van itt a. Uh, Aki okay, akkor végezetül magában az elzárt nahi. területen ott mi van? Magában az elzárt részen pedig egy úgynevezett pump track pálya van. És egy, mikor lesz egy kész? Kerékpáros uh, ügyességi pálya, amin uh, egészen alacsony szintű kerékpáros tudással is már aként végig lehet menni, hogy az ember a pedált nem tekeri meg, hanem kizárólag a kerékpárnak a hullámszerű pályán történő mozgatásával, bármennyire is a hangzik ez így a rádióban, végig lehet menni, ez kifejezetten egy kerékpáros készségfejlesztés, akkor, amikor ö, talán tavaly ö, itt tartották a városligetben a kerékpározásnak az egyik legnépszerűbb ö, új szakága a Cyclocrossnak, uh -huh versenyeit, akkor volt is itt több bemutató profik is mutatták, hogy hogyan lehet rajta végmenni, de azért alapvetően itt én gyerekeket látok, akik a futóbicikliskortól még a kisméretű biciklikig mennek végig, ettől függetlenül néha rákeveredik egy-egy nehéz súlyú versenyző, és ahhoz, hogy ez folyamatosan biztonságos legyen, ezért most a Pantrack pályának a borítását azt. mikolás elbo, a Oké, mikolás kész? Én úgy tudom, hogy ez is egy-két héten belül. Oké, okay, kérem a következő fényképet. Itt most azokat a kerítéselemeket lehet látni, amiről korábban beszéltünk. Ez most éppen a Crest park kérem a következőt. Következően egyébként ez itt az Új Nemzeti Galéria, ugye itt lehet látni nyomokban graffiti, de közel sincs olyan mértékben, meg hát itt lehetne látni, hogyha ezt egyébként le kellett volna mosni nagy mennyiségben, bár könnyen lehetséges, hogy ezt könnyebben tudjátok onnan eltávolítani, és lehet látni a kettő közötti különbséget is, kérem a következőt. Kérem a következőt, ez ugye a Kreszparknak. A Kreszpark mikor lesz kész? A Kreszpark az egy jövő tavaszi átadással. Eredetleg ez volt a határideje? Számol. Most hirtelen kérdeztél rám, <gül> hogy ez most január, február vagy március a véghatárideje. De ez egy hosszú ideig készülő valami, tehát ez nem tegnap kezdődött. Ugye 25 ezer négyzetméterről beszélünk. Tehát, hogy azért félreértés nehességhez önmagában mondjuk nagyobb terület, mint a teljes tér, aminek a rekonstrukciója szintén hosszú ideig tartott, vagy szignifikánsan nagyobb, mint az a városháza parkaminek aminek a elkészülte, az azt hiszem, hogy még egyenlassabban történik, mert mintha továbbra... Ó, nem szemreányás volt bennem, mindjárt el lett a de... kontextusát tekintve. Igen, nem, csak hogy itt ez egy kifejezett, tehát azok kedvéért mondom elsősorban, akik nem járnak ilyen sűrűséggel a ligetben, és ilyen lelkesedéssel, mint te, hogy ez önmagában egy óriási része a város. Ez így van. Meg is lepett, amikor a napokban volt szerencsém ismét a Ballon kilátóval fölemelkedni és föntről ránézni a területre, hogy azért az ez 25 ezer négyzetméter ez azért mégis ennek a 100 ezer négyzetméternek egy szabad szemmel is jól látható része úgyhogy egy újabb óriási terület újul ezzel meg. A következő fotón ott nagy valószínűséggel a volt, igen, ez, ez, itt most maradjunk meg, a néprajzi, vagy nem a néprajzi, hanem a volt közlekedési múzeumnak a területét láttuk. Ott továbbra is van ilyen földdeponálás, amivel kapcsolatban korábban voltak kifogások, vagy ez most ott mire van használva? Földdepónia most nincsen, most alapvetően a Crest az eszközeinek a depóniája van. Azért az idei nyár az ilyen szempontból az esős jellegével, hogy többször esett az eső, könnyebb helyzetbe hozott minket, kevesebbet kellett locsolni a területet itt a kiportzásokán. Lényegesen kisebb volt a porterhelés, bár meg lennék lepve, hogyha a környéken lakók százszerzadékig elégedettek tudnának ezzel lenni, és ebben egyet is kell, hogy értsek. Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a falák túloldalán azért alapvetően ne legyen túlzott a terhelés. Mostantól kezdve furcsa a logisztika van, mert rövidesen be fog állítani személyesen, ha minden igaz, kis abrus, és ez innentől kezdve minden héten lesz. Tehát amikor Bata Andrással veled, Kebecsi Lajossal beszélgetek, akkor annak lesz majd egy érzékeny pillanat, ma van a fő próba. és csak azért mondom, mert hogy most következő képet nem kérek, rád bízom egyébként, hogy a jövő héten folytatjuk-e, aztán a harmadik héten könnyebben mondanék le rólad mondván, hogy nagyon sok dologról nem beszél még. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Dúzsa-György út közeli részén, tehát én próbáltam olyan szemmel is nézni, mint hogyha nekem utálnom kéne a Városliget. Tehát nem nagyon tudtam magamnak megmagyarázni, hogy miért utáljam, de azért ma már annyi szerepbe beletanultam, hogy erre is képes vagyok. Bence, megpróbáltam utálni, nem sikerült. E, arról nem beszélve, hogy ugye nagyon sokan szokták azt mondani, hogy az emberek a lábukkal szavaznak. Én ezt a kifejezést kurvára utálom, de ezzel együtt mondanak ilyet, ami a részvételt illeti jókedvű emberek, a legkülönbözőbb korosztály a funkciónak megfelelően beleértve, vagy volt, aki elheveledett, mint a színyei merse merseképen, volt, aki aludt egy padon, volt, aki olvasott, gyerekek voltak osztályokkal, tornaórára, vagy csak kirándulni, a játszóterek, ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy tisztaság is volt. Ami a hátsó részt illeti, amiről nem beszéltünk, az azért is nagyon érdekes, mert ott sincsen piszok, viszont az egy egészen más képét mutatja a Várostigetnek, megmutatja azt a képét, amilyen Egyébként régen volt, és én a Városliget védőktől szívesen megkérdezném, hogy egyébként azt a képet ők tényleg szívesebben őrzik-e maguknak, mint azt, ami egyébként e, már a fejlesztés után volt, mert hogy az a patina, amit ez a rész mutat, az nem egy nemes patina, de biztos sokan itt most a támogatás összegét látják az én megnyilvánulásomban lelkük rajta, e, volt már közöttünk szakító próba különböző beszélgetések során, ahol felvetődött, hogy ezt nem érdemes folytatni, mert néhány mondatot mondok még, és neked ez a vezérigazgatói állásodba kerül, de nem tudom azt mondani, hogy az a része, ami a Dózsa György út felül van, az ne lenne sokkal szebb, és hogy ezt a részét szeretném én egyébként megőrizni, függetlenül, attól, hogy egy nagyon érdekes különbség van, érdemes ma még ezt kihasználni, hiszen ez később meg fog szűnni. Az egy, erre természetesen reagálhatsz, közben megjött kisamrus, de egyetlen dolgot akarok tőled kérdezni, ami aktualitás. Egy munkás elárulta, lehetséges, hogy ez nagy titok, de mégse az valószínűleg, hogy a demográfiai csúcs kapcsán lesz koncert, illetve lesznek események a hétvégén a Városligetben, miután ez a jövő héten már nem bír aktualitással, ha erről mondanál két mondatot, valamit erre a hosszú speechre, amit levágtam, ha akarsz Állni. Természetesen ez is lehetőségedben áll. Én szívesen látnálok a jövő héten, de te majd eldöntöd, hogy a jövő héten vagy később akarsz rendelkezésre állni. A jövő héten sajnos nem fogok tudni, de a jövő utáni héten örömmel folytatom e, a beszélgetést. Viszont e, én csak egy záró mondatot hogy mondjak egy külföldi ismerős járt itt Magyarországon, egész hosszú időt töltött Budapesten, és ő azzal a budapesti tapasztalatait, hogy alaposan körbejárta a várost, és azt mondta, hogy ha Budán-budainak szeretné magát érezni, akkor ő ezt leginkább a tabánba, sétálva és a vár alján végig nézve tudja megélni ezt az érzést. Ha Pesten-pestinek szeretné magát érezni, akkor ezt ő legszívesebben az ötödik kerületbe és a Vörös tér környékén teszi, de hogyha Budapesten európainak szeretné magát érezni, akkor a városliget megújított részei. Oké, okay, de két mondatot mondanál le azokról az eseményekről, ha tudsz, ami ebben a demográfiai csúcsával összefüggésben, vagy fogalmad nincs, csak helyszín biztosít erre a városligetzért. Biztosítunk hozzá, és azt, hogy egy nagyon izgalmas hétvége előtt állunk, ugyanis nem csak demográfiai. Csúcsában. Futóverseny is lesz, annak láttam én ott a, a, a, a Vajdahújad vára mellette, azt az a. Később lesz a Liget élménykutás, <gül> illetve a szívünk napja. Ezek az őszigét végig azok. Amik... De mi lesz még, mert azt mondtad, hogy akkor ezen kívül a demográfiai csúcs mellett van, lesz még valami ezen a héten? Mind a zeneházában, mind a néprajzi múzeumban lesznek folyamatosan események, de a ligetbudapest.hu onlapon mindenki ki tudja válogatni, hogy melyiket szeretnéd megkóstolni, vagy kipróbálni. Jó, akkor a fényképek további részét akkor két hét múlva mutatnám meg neked. Örömmel. Köszönöm a rendelkezésre állást. Györgyevics Benedeket nem látták, viszont hallották, és támogatott tartalomban részesültek, és akkor sok szeretettel köszöntöm Ámbor, és legyen szíves, akkor ezt foglalja el. Most ugye nehéz helyzetbe kerülünk, mert múltkor összetegeződtünk, de majd eldöntjük, hogy akkor ezt hogyan folytatjuk. Um, és köszönöm szépen, hogy akkor ez innentől kezdve így lesz, és akkor abban is maradtunk ugye, hogy tartjuk a pontos időt, mert hogy utána ön innen megy vissza dolgozni. Így van. És én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Nem az ön területe, de izgatottan követtem a nyolcadik kerület eseményeit, mert hogy ez ugye itt a nyolcadik kerületben van, és... Ebben az utcában azt írták az újságok, hogy a 8. kerület különböző műtárgyakat helyezett el annak érdekében, hogy a parkolás rendezett legyen, de én az íg a világán semmilyen elemet nem láttam azóta sem ebben az utcában. A 32-esek terén a tapasztalom, hogy ott átalakult. alakult, ön mit gondol ezekről a... Az elemekről, amelyneknek a legbarbára változata az, amikor ilyen külsziklákat tesznek ki egyébként, hogy oda ne álljanak föl, de most én arról beszélek, amivel próbálják. És most még nem ezekről az, oszlop, az ülői úti oszlopokról van szó, hanem azokról az elemekről, amelyek valamilyen módon próbálnák egyébként a forgalmat befolyásolni, amihez egyébként az elmúlt napokban tudtam, hogy jelentősen hozzájárult a második keretben Kert András parkolása is. De azt nem tudom, hogy a kettő között van e te összefüggés bármilyen szempontból, és... Őszintén megfogott azzal, mert hogy most ahogy jöttem az utcán, én sem láttam, hogy itt lennének elemek, hogy nem tudom, hogy kell lennének-e, hiszen a nyomászatérti kormányzat szobályozza. Ez azért van olyan része a, a kerületnek, ahol, hogyha végigmegy a, korvi, a Blahal újzatérre rámenő utcánál, a Somogyi Bélánál talán, amit most újítottak fel, és ott ilyen forgalomcsilapítási elemeket raktak ki. Nem tudom, hogy itt ebben az utcában milyen forgalomcsilapítási elemek A kell történetről van vélemény. Hát ugyanaz, ami ősi polgármester úrnak. Tehát, hogy azért, és nem azért, mert hogy a, a, egy koalíció ülünk, hanem amiatt, mert hogy tényleg az arra hivatkozni, hogy akkor ott van egy pékség, és én oda szeretnék megállni, hogyha ez így alakulna mindenki számára, akkor teljesen használhatatlanok lennének onnantól kezdve a járdák. Tehát neki is, és mindenki másnak is be kell tartani ezeket a szabályokat, vagy pedig azt kell mondani, hogy hát bocsánat, hibáztam. Hogyha jól értem, ebben itt benne volt ez a utóbbi rész is, ahogy az újságból olvastam. Az információban hallgattam egy összeállítást az iskolaév kezdetekor, ami azzal volt összefüggésben, hogy milyen a zebra használat, illetve egy nagyon érdekes nemzetközi kutatás volt a tekintetben, hogy a szülő gyerekeiket hány éves korban engedik el egyedül. Részint iskolába, részint este. És ebben borzasztó képet festettek le egyébként. Mint kiderült egyébként, e tekintetben nem állunk a legjobban, függetlenül, hogy ki tudja, mit jelent az, hogy a legjobban. Tehát Ausztriában sokkal hamarabb engedik el a gyerekeket. De maga a felmérés az azt is kimutatta, hogy ez összefüggésben van a közlekedés biztonságával. Ön mit gondol Budapest közlekedési biztonságáról, ami egyébként egy óriási falat, mert ebbe beletartozik a zebra használat, ebbe beletartozik a vációt, ebbe beletartozik az Árpádhíd, ami egy gyorsulási pálya lett, mellett, és beletartozik mindaz, ami a közlekedési kultúránk része. Igen, ugye a Szentendi is ilyen, tehát hogyha valaki út e, éjszaka nyitott ablaknál alszik, azért hallja a gyúsulási versenyeket, és nyilván ilyen a talán a félektől, vagy a külső út is. Igen. És hát ugye a legújabban a, a hidak e, alakultak át ilyennél, vagy legalábbis erre volt sajnos e, halálos baleset is. Azt nem tudom összehasonlítani, mert nyilván nem ismerem, hogy Bécsben hasonló kérdésekre milyen válaszok jöttek ki, de azért az egy fontos, hogy önmagában, ha mi forgalomkorlátozás, vagy forgalomcsillapítás, tehát csökkentjük az átlagsebességet, legalábbis a, a Kressz alapján lévő átlagsebességet, ez nyilván nem oldja meg, hiszen Eddig se lehetett az Árpád hídon szágúdozni, és mégis megtették. Eddig se lehetett a Szentelnyi úton szágúdozni és mégis megtették. Szóval azért önmagában ez szabályozói eszközök lehet a trafikapcsok, amelyeket kihelyeznek, azoktól mit várnak? Nyilván az, hogy a többen betartsák a szabályokat, reméljük, hogy ez lesz a konklúziója az embereknek, és nem pedig az, hogy akkor hogyan lehet ezeket kiátszani, vagy pedig egyébként ennek ennyire gyorsulási versenyeket csinálni. Sajnos a, a minap láttam egy, egy videós összeállítást az egyik hírportálon, akik pont ez dolgozták fel, hogy hogyan lehet elkerülni egyébként a büntetéseket, még akár súlyos közlekedési baleset esetén is, és ebben nem konzekvens talán a magyar joggyakorlat, ezért sokan úgy érezhetik, hogy meg tudják váltani a, a büntetés valamilyen e, jogi eszközökkel, és ez, ez nincsen rendjén. Hiszen, hogyha valaki azt érzi, hogy nagy kockázatot nem vállal egy gyorsulási versenyel, akkor félektől, hogy meg fogja tenni. Um, ami ennél sokkal hétköznapibb, az a használat, amely kétsebejtő. Uh, olvastam, hogy hány zebrát újítottak föl, a zebra felújítás, mint olyan, az valójában mit jelent? Az azt jelenti, hogy a felfestést újítják meg, az azt jelenti, hogy van valami külön figyelemfelhívó arra, hogy e, itt zebra lesz, de ennek sosincs vége, mert akkor tulajdonképpen lehetne egy figyelemfelhívó arra, hogy itt majd figyelemfelhívó lesz, és előbb-utóbb tulajdonképpen minden zebrahoz e, egy kis ambrust kéne mellékelni, aki ott áll, és azt mondja, hogy ba meg itt egy zebra van, itt könnyen lehetséges, hogy valaki át akar menni, miért mész kész? Szászal. Ugye ez a zebra megújítás, hogyha ilyen fura szót használunk ebben a dologba ez azt jelentette, hogy valóban fel sok helyen a, a, ezeket a jelzéseket. Valóban, hát is valaki jár Budapesten, ez a mindennapos használat miatt némely helyen azért eléggé elkoptak. És azért ez fontos, hogy jól látható legyen. Egyébként nem csak a gyalogos számára, mert ő talán könnyebben észrevesz, hogy itt egy zebra van, hanem az autósok számára is, akiket persze figyelmeztetnek a táblák arra, hogy itt mindjárt egy zebra fog jönni. Ennek elére... Ez... Minden mikrofont föltoltam? Igen, van hangunk. Jó, Szép csak, jó. Jó, csak eldézős kérdés. <gül> Nem kell valami még egyet? Azt én csinálom. Jó, rendben van, csak jó, jó, jó. Szóval, hogy ennek ellenére minden... Bocsánatot nem. kérek, ez az első műsor, és ez egy új felállás, bocsánatot kérek, csak szeretném volna az, hogy itt én... Beszélgetünk egy jót, és senki nem hallja. Nem úgy, ugye az egy szűrt mikrofon lenne, ugye ez azt jelenti, hogy az én mikrofonomból hallanák önt, ami ami távoli van. zaj Igen, Igen, Igen. Igen. Igen. Szóval, hogy, hogy nyilván ezek a, a minden, minden zebra mendér közlekedési rendőrt nem lehet állítani, meg minden autós mellé sem. Ez az, amiről az előbb beszéltünk ez a gyorsvágyási különbség Magyarország és külföld között. Én sokat jártam ismét külföldön, tehát egészen felháborító az, ami a tekintetben van. Tehát nincs az a magabiztosság, hogy az ember látja a zebrát és rálép. Igen. Kétszer is körülnéz, és így sincs semmi garancia arra, hogy valaki ott egyébként nem fogod bemenni. Sajnos ezt nem tudom cáfni, bár azt tudom mondani azért, hogy általánosan nem lehet azt mondja, hogy külföltöz képest rosszabb a helyzet. Nyilván van, ahol vannak olyan országok, akik a rosszabb, közülünk. Kind jól beszél, én jó. Most Lengyelországról, Spanyolországról és Portugáliáról. Beszél. De hogy, de, hogy ezt, ugye ez az a kérdés, amiben bárhány baleset van az pont egyel több, mint aminek lennie kellene. És, és nyilván az a másik hogy az a legfontosabb, hogyha abban bízok, hogy gyalogos a a közlekedésben. Tehát itt nem védi semmilyen e, burok, nyilván még a kevésbé védi a bicikliseket is, és a rollásek is, de a gyalogosok vagy a legkevésbé ők, de annak leginkább kitéve annak, hogyha ütközés van, akkor e, sajnos őt végzetes lehet a dolog. Ezért őket kell leginkább védeni, és ezért a legnagyobb figyelmet kellene szentelni nekik. Ugye ez egy probléma, hogy fizikai eszközökkel nyilván a gyalogos áthaladását nem lehet védeni teljesen, vagy szinte egyáltalán, ezért arra kell. Számítani, hogy a közlekedő, aki autóval megy, az betartja a szabályokat, és nem csak azért, mert ezek szabályok meg táblák, hanem azért, mert ezzel védi a másikat egy súlyos sérüléstől. Ez ne, ugye egy, egy közösségben élünk együtt, ahol sajnos erre is kell apelálnunk, hogy a másik betartja és hajlandó-e betartani a szabályokat. Um, közlekedés még. Az elmúlt időben viszonylag nagy vita alakult ki az M0-as tételével kapcsolatban, és Wintermantel Zsolt hivatkozva a Nemzeti UDI fizetőszolgáltató hollapjára arra hivatkozott a főpolgármesterrel szemben, hogy az eredmények szerint az M0-as autót jelenleg ingyenes szakaszain az E-matricás járműhaladások 97,3%-a esetében már most is rendelkeznek E-matricával. Magyarul az azzal való riogatás, hogy ez milyen következménye jár, nem reális. Van-e erről önnek véleménye? Ugye a közút adatait, forgalmi adatait mi is közzétettük, ez alapján az a félszünk, és azt látjuk, hogy megnövekszik a Budapesten áthaladó Transitforgalom. Tehát ugye itt az m 0 az nem feltétlenül a Budapesti a Budapesten való áthaladását érinti logikus módon, hanem az agglomerációból, vagy még külső részekről hogy jövők számára jelentheti azt, hogy azt mondja, hogy ő inkább nem választja az M0-ást, mert fizetni kell, ezért cserébe áthalad a városon, és ez megnöveli a forgalmat. Ugye ez 6000 autót becsül a közút az, adataink alap, az adataik alapján. Ugye ez a nehéz ebbe azért igazságot tenni, mert én nem ismerem módszertanak, hogy hogyan méri azt a forgalmat a nemzeti uh, UDI kezelő vagy a nemzeti, igen, nuif, úgyhogy én nézem a papírjait. Szóval, hogy nem ismerem, hogy hogy méri a, a, az adatokat. Uh, hogyan tudják ők azt, hogy ez a 6000 ből tényleg 97% az, az egyébként rendelkezik uh, matricával. Azért az elkövetkező időszakban majd látni fogjuk ezeket a számokat. Ugye Azért, arra is, azért is hívtuk fel erre a figyelmet, hiszen minket vádolnak azzal, hogy üldözzük az autósokat, miközben egyébként egy egyensúlyt próbálunk teremteni a budapesti közlekedésbe. Na most lám-lám, hirtelen hitpénzt vezet be a kormány. Egyébként hozzáteszem, csak mennyire is, hogy azt szokták mondani a kormánynál, hogy mindent Brüsszel miatt van. De a figyelmet, eddig azért volt ingyenes. Ezért nem lehetett fizetését tenni, mert Brüsszel nem engedte, hiszen ezek, a, e, ezek az útrészek, ezek uniós támogatásból épültek, és az uniós támogatás feltétele az volt, hogy ez ingyenesen kell használhatóvá tenni X időn keresztül. Változást történt. Az, hogy lejárt ez az időszak, amíg a támogatási szerződés alapján, és abban a pillanatban bevezetik. Lánchíd. Kérdeztem, mit elmondtál el Zsoltot is, hogy ez egy Neverending ending sztori-e, ma a Lánchítszágá hol tart. hát ott tartunk tulajdonképpen, ahol szinte abba hagytuk ezt a beszélgetést júniusban, hogy mi írtunk egy, lejárt a lakógyűlés, és nyár elején ennek az eredményét megírtuk Lázár miniszter úrnak, hiszen a mi, és hogy jól értem, az ő szerint is ennek a... Folyadása az nála van, tehát neki vele kellene támogatási szerződést kötni, legalábbis ezt nem száfolta. Ugye ezt már februárban, ez szükséges papírokat elküldtük, de hát értem, nyilván meg akarta várni ő is a lakógyűlés eredményét, átadást, ez is megtörtént, ugye augusztus elején. Tehát a híd most már a teljes pompájában ott van, használja is a kormány, hiszen hát Lámlám -lám augusztus 20-a kapcsán igénybe vették, hiszen Lámlám -lám az atlétikai VB kapcsán igénybe vették. A, ez, ez utóbbi szerintem teljesen rendben is van, uh, hiszen egyébként jó képek készültek Budapestről, ahogy a, a láncidon át uh, haladtak a futók, de hát érdekes módon a pénz az nem érkezik meg továbbra sem. Úgyhogy uh, hát ebből várjuk, hogy akkor a tárca az, mit dönt, illetve mi lesz vált ebben, nem döntés kérdése, hiszen mi teljesítettuk a feltételeket. Nem fontossági sorrendet követtek meg, hát ugye korábban rendszeresen előfordult, hogy egy-egy témáról beszéltünk fél órán keresztül, de hát régen nem találkoztunk, és így aztán felgyűltek a történetek, hogy a legfontosabbakat hozom-e elő, vagy sem. Ezt majd eldönti az utókor. is izatér. Árulja már el nekem, hogy miközben egyébként szitták a fákat, amelyek szerintem nagyon szépen kinőttek. De a térben az ellenzék, vagy ha tetszik a kormánypárt, vagy ha tetszik a nem tudom kicsoda mindig talál kifogásolni valót. Mi a helyzet ezzel a kibaprált vécével? Hát, ott van egy vécé. <gül> Ami szerintem helyes. Úgy, hogy hiszen, Igen. hiszen egyébként ebben van egy... Egy vita, azt látom, a, a, sőt, ennek nagyon sok leágazása van, hogy egyébként e, vannak, akik szerint e, közterületeken e, kell e, nyilvános vécéket csinálni, hiszen ez egy város, amit használnak és ennek kapcsán szükség van olyan vécére, ami nem fogyasztás kényszeres helyzet köz kötött. Tehát értsük jól, nem egy presszó, szóval kell kell menni, egy, legalább egy kávét meginni, és lehet használni a vécét, hanem ha nem akar kávét venni, akkor használhasson. Logikus, hogy egy ilyen tér esetében egy, legyen egy nyilvános vécé. Ugye megint van egy vitának egy másik ága, hogy ez ingyenese, vagy kvázi ingyenese, vagy pedig valamilyen díjat kell. Kvázi hogy mi? Ugye a kvázi ingyenes, ez a nagyon alacsony tehát mondjuk szűz. 10 forintért é, lehet használni. É, jó, ez mennyire használható? Ez 250 forint. Ugye ez megint egy, az a kérdés, hogy... hogy ha ez ugye nagyon alacsony áron van, vagy szinte nulláért, akkor azért ebben az esetben ez egy komoly veszteséget termel. Ha valamit fizetnek... Mennyi a bentartási költség egy ilyen vécére? Most megfogod, én egy, egy, egy másik vécét tudok mondani, a Szélkámán téren Igen. ott nem automata vécénk Igen. van, hanem ott egy vécés néni ül előtte, Igen. lent az aluljárób, ezt át kellett vennünk a, a rezsi emelkedések miatt, a vállalkozó visszaadta, és inkább ne be, akkor inkább saját hatáskörben működtetjük. A vécének a reszi költsége alapvetően mitől emelkedik? A vízdíj miatt? Mert miatt nem igen. Az áramdíj miatt? Nem, a távhű miatt. A Szélkálmán téren az aluljáróban távhűvel fűtünk, és amikor megugrott a távhű költség, akkor a vállalkozó jelezte, hogy hát így már neki ez nem fog beleférni. Most fországi a számok alapján igaza volt. Nekünk is üveszteséges. A szélkálmán téri vécő Uh, hát egy veszteséggel működtetjük úgy, hogy ott is 250 forintért le lehet ezt használni. Ugye ott a bérköltségek ilyenkor mindig megdobják, és azért az arányaiban ez a jelentős, hiszen a a folyamatosan akkor üzemszerűen bejelentett módon De kell vécésnek lennie. Összeget? Igen, és a kb. egy ilyen 1 millió forintba kerül ennek egy üzemeltetése. Per? Per hó. Egy millió forint per hó? Hát bérköltség van mögötte, üzemeltetési költségre, költségek. Hát... És akkor mi a helyzet ezzel a Blaholózatérrel? Nyitva van, kurvák járnak oda, csoportosan járnak oda, biciklisták mennek, de többen mennek be. Mi a helyzet? És ez a, gyakorlatilag az erkölcsi fertő, amitnek a stratégiai partner a főváros Önkormányzat. Fontos állítás. Nem működtetünk bordéházat a Blaholózatéri közvécében, mint olyan sehol máshol sem. Ha nem arra használják a a budapestiek vagy a nem budapestiek, szóval ha használok, amire ez rendeltetése van ott, azt felett nem tudunk Erkölcsőzként ott lenni, ez akkor ez egy BTÉK-es ügy, akkor a te rendőrségnek van dolga. Mi azt kértük a rendőrségtől, meg a köztfelügyelettől, ugye az egyébként a nyolcadik élethez tartozik, de nem rájuk kell a dolgot, hiszen egy mondjuk egy üzletszerű prostitúció esetén, mit fog tudni csinálni most őszintén. Ezt fog a rendőrségnek szülszág. Is, is szólni maximum. Tehát ebben az esetben csak az lehetséges, hogy egy intenzívebb rendőri felügyelet van, és egyébként. minden címeri állítsunk egy rendőt, mert így csak sarkokról volt szó. Nyilván nem. Meg ugye a pofonok mellé szoktak még rendőt a, a rejtő után, ezt most már tudjuk. Uh, nyilván azt lehet, hogyha a rendőrség tudja, hogy vannak való gócspontok, hiszen ugye erről két hír terjed el. Nem tudom, hogy igaz-e, hiszen ezt a metropolba lehet maximum olvasni, hogy egyszerre bordei és egyszerre drogalosztó központ a dolog. Én magam részben nem láttam semmelyiket sem, de nyilván a Metropol újságírója ebbe a tekintetben valószínűleg be beavatottabb. Um. Szerintem egy, egy dolog mindenképpen rossz lenne, hogyha ezt bezárnánk. Tehát az, arra, azzal reagálni ilyenre, hogy akkor ezt bontsuk el inkább a vécét, és mindenki másul a dolgát, azt hiszem, hogy rossz megoldás. Igen. Azon gondolkodom, hogy melyik irányba haladjunk, um... De azért vannak ugye viszonylag nagyobb falatok, mert ezek ugye az érdekesség kategóriájába tartoznak. Van-e a fővárosi önkormányzatnak dolga bolt taxisügyben? A taxitársaságok ellenőrzése, illetve a szabályozás az nyilván hozzánk tartozik. A, a konkurencia, vagy finomabban mondva, akkor a verseny pedig csak érdeklődéssel szemléljük egészen addig, amíg ebben nincsen valamilyen jogszabályi kérdés. Nyilván a sajtóban is elhangzott, hogy hozzánk is fordult a, a taxistársaságok a bolta szembe. A Ebben azért mi nem vagyunk adóhivatal, tehát hogyha jól értjük, akkor az adóhivatali, adószabályozási kérdésekben látnak kivetni valóta többiek. Ezt majd nyilván a NAV megvizsgálja, ha jól értjük, akkor ez történik, és majd kiderül, hogy akkor kinek van igaza. Nekünk egy feladatunk van, hogy a szabályozást, illetve az ellenőrzést biztosítsuk, tehát magyarán az, hogy ne működhessen illegális taxi, illetve legfőképpen tartsák be a szabályokat azok a taxitársaságok, akik Budapesten működnek. Korábban úszó világbajnosság, most atlétikai világbajnosság, ezek a példák, ezeknek a rendezési módja az ön véleménye szerint megteremti ennek a potenciáját, hogy Budapesten olimpia legyen a közeljövőben. Hát én azért úgy olvasom, hogy azért még sok infrastruktúra fejlesztés kell a sportlétesítmény szempontjából is. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de ugye az olvastam, hogy központi stadion még nincsen, tehát olyan hely, ahol a megnyitó ünnepséget le lehetne bonyolítani, még nincsen Budapestnek. Nyilván sok olyan sportlétesítményt építettek az elmúlt években, amelyek alapján talán ez megrendezhető lenne, de azért még van egy feltétele, ez az alapvető infrastruktúra. Tehát, hogy azért a közösségi közlekedést fejleszteni kellene mindenképpen, és hogyha ez megvan, erre van forrás, Azért jelen pillanatban nehezen hihető, de hogyha erre van forrás, nyilván akkor lehet bármilyen is innentől kezdve beszélni. Igen. Azért ne, ne tévesszük azt, egy atlétikai világbajnokság, bár volumenében valószínűleg a legnagyobb verseny volt, nem az verseny volt Magyarországon, amit eddig láttunk de azért egy olimpia, sok atlétikai világbajnokság egyszeri, egyszerre történő megrendezéséből tevődik össze, és azért ez már nem biztos, hogy jelen körülmények között elbírja az infrastruktúra. Apróság, de foglalkoztad, hogy mi a helyzet azon BKV ellenőrökkel, akik izraeli turistákkal kerültek vagy nem kerültek összetűzésbe, erről tud-e bármit is? Hát azt, ami a sajtóban is megjelent, egyébként ebben... Nem voltam boldog, hiszen a BKK, valami, BKK ellenőrökről van szó, tehát az a fontos szétválasztás, a BKV, az egy közlekedési társaság, nem ő ellenőriz, hanem ő szolgáltat a buszokkal, mint ahogy a másik ágon pedig a, egy magánvállalkozó Budapesten. Szóval, hogy ezekkel, sajnos mi is, a, én is a sajtóból értesültem, azt látjuk, hogy rendőrségi eljárás van ellenük, is vizsgálják, hogy mi történt. Semmi ilyen hírnek nem lehet örülni, ennek aztán végképp nem örülök, hogy, hogy ilyen történik Budapesten, és hogyha bebizonyosodik, hogy az ellenőrök hibáztak, akkor nyilván hogy nekünk kezdve nincsen dolgunk egymással. Um, farkas uh, Luzgiz is gyakorlatilag gyakorlatilag problémaolentesen működik a dolog? Hát az, amit... Elnézés, fél... a kettőt egymás mellé raktam, a fejemben így... Értem, a, értem, hogy olyan lett összekötve a kettő. A... Kicsit provinciális. Amitől, fél, amitől féltem, hogy hogy ez valamilyen ideológiai összecsapás része lesz, ez a temető, ez talán nem következett be, Eddig úgy látom, hogy a jogszabályok kereteken belül nyilván azt lehet, hogy egy kicsit súrulva, de a síremlék állítója belül van azon a részen, amíg, amíg benne nem lehet fellépnünk. ez látom ebben is a, a vitát, hogy akkor most a, az a szimbólum rajta az most minek minősül, de amíg a rendőrség Jó, is lezárt én. a nyomozást, addig, addig nekünk ebbe tendők nincsen. Készült interjú a Népszavában, Szalai Anna Tollából, ez az ő teritorium, a a főpolgármester kabinett is az egyebek között szóba került az 50-es és az 56-os villamosoknak a felújítása, amelyel kapcsolatban ugye kiderült, hogy a közeli lakók, akik akár én is lehetnék, tévedésben voltak, mert valójában itt egy kármentesítés történt, és nem egy teljes felújítás, mert arra nem volt pénz szállózzuk szét. Tehát az 50 56-os nyomvonalon ugye az volt a cél, hogy alacsony padlós világosak ja, igen, igen, most itt kavartam két különböző történetet, igen, elnézést. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy alacsony padlósak járhassanak. Igen, igen. Ez megtörtént. Ehhez, hogy ezek járhassanak, nyilván át kellett nem építeni, hanem olyanná kellett megteremteni a megállókat, hogy ezek egy szintbe legyenek. És ebben volt egy... E, nem félreértés, és nyilván ebben még mindig próbálunk valamilyen ö, ö, megoldást keresni, hogy ezek ugye nem megálló átalakítás, meg új építés, hiszen ennek komoly hatósági engedélyeztetés lett volna, hanem meglévő megállókat próbálták az engedélyeken belül átalakítani a BKV munkatársai. Ebben volt egy ö, sajtóban megjelent. Ö, nyilatkozott a másik heti polgármester részéről, akinek önmagában egyébként igaza is van ebbe a dologba, és ebben próbálnak a kollégák megoldást keresni. Ami jó hír, hogy a villamos járhat. Ugye miért, miért volt ez fontos? Ugye uniós pénzből tudtuk megcsinálni ezt az, az alacsony padlósítását ennek a vonalnak. Besereztük hozzá a villamosokat. Ahhoz, hogy ezt kompletten átipítsuk, ott ezt az egész szakaszt, Szakasz ez azért 10 milliárdokba került volna, ennyi pénzünk saját forrásból nem volt nem is lesz az elkövetkező időszakban, ezért kellett valamilyen megoldást találni, amivel nem veszítjük el az uniós pénzt, amivel egyébként most használható az a um, Ugye ügyes stratégiának mondja valóssamból a BKK stratégiáját, mondván, hogy úgy egy állt jegyárat szeptember 1 hogy közben a bérletek változatlan áron maradtak. Az a szándék, hogy szereljék az embereket a választás felé, ez működik? Vagy egyáltalán van ilyen szándék? Van ilyen szándék, abszolút. Meglátjuk, hogy működik-e, hiszen most emelkedtek meg ezek pár napja, ezek a jegyárak. Ugye azt néztük az adatok alapján, kik ezek a használói. Nyilván logikusan könnyen belátható, hogy azért a jegyeket, vonaljegyeket többségében nem a budapestiek használják, hanem azok, akik egy turisták, vagy pedig egyszerű utazásokat csinálnak. Most nem ellenük szó feltétlenül ez az intézkedés. Tehát nekünk az a Legfőbb célunk, hogy úgy működtessük a közösségi közlekedés, hogy az a budapestiek kiszámítató és tartós módon igénybe vehessék. E, dilemma volt, hogy akkor ebben az esetben mi a, mi a jó irány, hogy ha minden emelkedik, és ugye ezt láttuk, más ö, magyar nagyvárosok esetében is, hogy a bérleteket is emelték, akkor mi is menjünk -e ezen az úton, vagy pedig egyes díjterméket vegyünk ki. És azt a stratégiái döntést hoztuk, hogy próbáljuk meg minél inkább az embereket a bérlet felé terelni. Ugye ennek kapcsán most már van ez a Budapest Go applikáció, amit már három millióan letöltöttek, és nagyon sokan aktívan használnak. Ebben ugye már benne van az automata megújítási funkció is, ezt nagyon sokan ugye ismerik, nem a közösségi közlekedésből, hanem például a különböző streaming szolgáltatóknál, ahol nem kell hónapról hónapra bejelentkezni, hanem megfrissíti magát az előfizetés. tulajdonképpen itt is így működik, tehát minél inkább arra akarjuk ösztönözni a budapestieket, hogy ezt használják a bérleteket, hiszen az egy kiszámíthatóbb Bevételt teremt számunkra is, és legfőképpen egyébként számukra is elkerülli azt, hogy, hogy britelésbe csúszanak bele, és úgy vegyék igénybe a közszolgáltatásait, hogy azért esetleg nem fizetnek. Gyűlölni szoktam, amikor egyébként nem feltétlenül szaktársaim azt mondják, hogy még két perc, mert ez végül is nem a riport alajdnak a dolog, hogy számon tartsa az időt, hanem annak, aki vendégül lát valakit. És erre csak azért utalok, mert nyilvánvaló, hogy két olyan téma következik, és nem fogok újabb kérdést feltenni, hiszen ámban maradtunk, hogy a vendéglátás egyik feltétele, hogy tartsuk a pontos időt, és én ezt meg fogom természetesen tenni, hogy eddig is megtettem, amikor csak telefonon beszéltünk. De egyrésztről, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos bíróságügyet ugye elengedtük, mert hogy nem beszélgettünk, a másik pedig, hogy ugye reggelenként azon kívül, hogy a családtagjait, meg hogy megállapítja, hogy esik-e az eső vagy süt a nap, előbb-utóbb ránéz a folyószámlár, ezt is megbeszéltük mondván, hogy milyen Budapest anyagi helyzete, tisztában vagyok abban, hogy kilenc óra lesz egy perc múlva, tehát négy percünk van, és ez nem két olyan kérdés, amit négy perc alatt hip és hop át lehet beszélni, cserébe egyébként nem fogok beszélni Ebben a két történetben mi a helyzet, és könnyen lehetséges a jövő héten ezek önálló fejezetként fognak szerepelni. A szolidatási hozzárlásnál perben vagyunk, két ágon, de van a fő per, amikor támadjuk magát az intézkedést. Ebben másodfokon vagyunk, hiszen az első fokon a bíróság érdem vizsgálat nélkül elutasította, mert ugye azt mondta, hogy ez szerintem közigazgatási... Tudom kell, ak... de a másodfok az micsoda ezekben? A másodfok az a... Tehát az első fok bíróság nem tanácstárdás keretében elutasította a közigazgatási bíróság, és most a másodfok tanácshoz került az ügy, tehát mi megfelebeztük a dolgot, mert azt mondtuk, hogy szerintünk érdemben kéne... Eredmény mikorra arra. várható? Ez nem. Ugye nehezíti az ügyet, hogy augusztusban tárgyalási, ítélkezési színet volt, tehát innentől kezdve... Halasztó hatály nem volt. Ez a része az egyik, pár van Igen. a másik része, az azonnali jogvédelem, Igen. hiszen azt mondtuk, hogy hát viszont ne legyen olyan helyzet, ami visszafordíthatatlan... Ezért, amíg a perben nem dönt a bíróság, ezért addig hmm? kérjük, hogy ne lehessen elvonni a számlánkról Ségmilyen ezt a forrást. Helyez. Az azon a még nem bírált el a bíróság, mert beadtuk az augusztusba. Ugye első körben, még júniusban első körben ezt elutasította, és beadtuk újra. Azóta nem volt döntés, nyilván itt is belecsúsztunk az ítélkezési szünetbe. Várjuk, hogy valami történt. Kértük egyébként, hogy legalább meghallgatás legyen, és azután legyen bármilyen döntés. Ennek ellenére... Nem még nem. Ennek ellenére inkasszózta a számlánkat most már három alkalommal is az államkincstár. Tehát ez körülbelül 12 milliárdot inkasszó. Ami azt lemet. jelenti, volt rajta pénz. Azt jelenti, hogy nem volt rajta pénz, hanem a hitelkeret terhére vonta le. Ráadásul. Tehát ugye ez a... a kamat nem rosszabbak? Ez borzasztóak. <laughs> Hát a hitel, ugye, úgy, úgy alakul a folyószámon a hitelünk, hogy a bubor plusz fél százalék. Most, hogyha valaki megnézi, a, hogy alakul a bubor, akkor azért ez a nyár során 13-12 százalék plusz fél százalékkal kamatozott. Tehát amikor levonta a számlánkról az államkincstár, akkor ebből a pillanatban hitelt vett fel a mi nevünkben. Tehát egyébként ez egyébként szüriális a dolog. Az. És azért minden ezt megtette 12 milliárd forint értékbe. Azért... Ez köz, ez, pestiesen szólva, hogy ezt szokták mondani, bár utálom ezt a kis szólt, azért ez nem semmi. De, de hát ez, ez történt. A számla, hogy állt, reggel, tegnap reggeli állapotot tudok mondani, akkor mínusz 20 milliárd forintba voltunk. Most azt számolunk, kb. Ilyen 48 órán belül átfordulunk pozitívva. Nagyon régen láttunk ilyet, adó előleg miatt. Az iparüzési adó előleg jön be szeptember 15-ig, ugye a változásoknak addig kell befizetni. Nagyon szépen köszönjük, <gül> működő közszolgáltatások nevében is. Tehát szeptember 15-ig be kell érkeznie ennek a pénznek, onnan pozitívban leszünk, kifizetünk minden adóságunkat, hiszen egyébként a, a BKK-n keresztül felvettünk. A három szóval mennyi ment el? 12 milliárd nagyság jön uh -huh. Annak a kamatköltsége mekkora? Hát, ugye ez havonta vették le a számlát, azért simán ez egy több százmilliós kamatköltség. Hiszen azért Ami onnan fog hiányozni? most már nem az, hogy hiányzik a dolog, hogy ugye centinként rakjuk össze ezt a történetet, tehát persze hiányzik, mert ebből azért én sok hasznosabb dolgot tudtam volna a szolid Szolidás Mondan Budapest egyet. esetében tölteni, simán lehetett volna bővíteni ebből a forrásból a programot, akár emelni a költségeit, vagy bővíteni a részvételi kört. Ez az a. egy pont után már nem, mere, nem is szeretném összeadni a számokat, hogy mennyibe került nekünk ez az egész túlélő program, amit nem mi választottunk, hanem a kormány döntött úgy, hogy nem fizet, és ezt az adósságot nekünk kell, a, hát nem kis meg kell fölvennünk valahogy. Életked? Az megvan, abszolút. Tehát ugye ezzel beszéltünk, hogy ezt máshogy nem lehet csinálni. Köszönöm szépen, akkor köszönöm. a jövő héten ugyanígy. Így van. Azt nem tartottam be, hogy nem kérdeztem, de 9 óra 3 helyett 9 óra 4, ez még teljesen. talán belefél. Okay. Kikísérem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfély YouTube csatornájára, mert ez fontos, és a Facebook oldalt pedig azért kövessék, mert az lesz ennek a műsorsorozatnak az üzenőfüzete. Távolétemben az elérhetőségem döröpont, Tehát kisdkiser. Fiala Janos, a nevem kukacgmail.com Viszont látásra, viszont hallásra...